Jó reggelt mindenkinek, gyönyörű, szép jó reggelt! Sziasztok, Én... jó Mi van reggelt! 12-e! 12, -e. 12 -e, gyönyörű, szép nyári napsütéses nap. Ó, olyan nyári is. napsütés van kint, hogy minden szét van deresedve, hó, még nem nagyon volt, ahogy láttam, de a kis pára, vagy akármi, ami kint lébec az így elég konkrétan. Azért széjett, elég kőkeményen megjött, a, megjött a, a, a zimankó, elég kőkeményen hideg van. De azt mondják, hogy lesz ennél hidegebb, és még én még ennél még egy mínusz Itt a házban nem. Hát itt nem, remélhetőleg. Itt nem, <gül> ennél hidegebb soha nem lesz. Azért nagyon durva, tényleg, ahogy jöttem ide hozzád, azért az egy oké, okay, hogy minden tényleg tiszta dér volt minden, de hogy még a köd is, tehát ugye 5 méter előre láttam, és így ennyi, kész, vége, old meg, aztán ki tudja mi jön veled szembe, érted? Kiugrik egy kis nyuszi. Egy kis nyuszi? Vagy azok elvándoroltak De Az né? még oké, okay, de hogyha mondjuk egy ilyen uh, 20 méteres szarvas. Jaj, a nyuszi az jó? Hát ben. jön a nyuszi, akkor még ráztapasak a gázra! <tos> nem, <tos> nem, nem, a nyusszit is nagyon tudod a kis azt egy ilyen az én medleméletű vérnyú. Jaj, tényleg, meg a mókus, a vérmókusok. Oh, <tos> <tos> Mesiatus, mi, mi volt a héten? Mesél, mit tudsz mondani? A héten, a héten nagyon sok minden történt, mióta, mióta volt az adásunk. Azóta Amerikát nem meg akarták dönteni a demokráciát, hogy diktatúra legyen, és így mindenkit van Donald Trumpot lebanolták a Twitterről, tehát hogy azért ez a szólászobadságnak a vége. Azért ez, ez, ez azért engem nagyon-nagyon megdöbbentett, tehát, hogy én nem emlékszem erre, de oké, hogy tudjuk, hogy az amerikaiak milyenek. Igen. Tehát, hogy azért oda nem kell elmenni a szomszédba egy-két idiótaságért. Persze, de, persze. De azért ez engem nagyon meglepet, hogy tényleg ez komoly. Figyelj, ö... tehát nyilván nem akar nem elnök lenni, mert akkor elég sok minden, tehát ez a úgy hogy vagy hogy van, úgy arac, ahogy vesz, tehát, hogy így nagyon-nagyon hamar aratási szezon lesz nála, hogyha ugye a Pixisből, és nyilván elveszett a választást, tehát ki fog esni a Pixisből, és hát tehát nem, nem az, a, az a törvénytisztelő állampolgár küllemét mutatja így a világnak, ami szerintem így dokolná, hogy ah, persze, nem fogom rátok zúdítani a, a fannyaimat, meg a választóimat, hogy megdöntsék az izét. A, a vagy a demokráciát, mert. Majdnem volt egy fajdi elszólásom. Ja, igen volt egy fajdi elszólásom. A. hogy is hívják a. Nem, ez nem pluralitárium. Na. Na. Hogy hívják? Ö, Proletári diktatúra, igen. De én azt nem értem, ugye nagyjából, ja. szinte ti is képbe vagytok, hogy mi, mi, mi, mi történt itt, hogy ugye be akartak menni a, kop, a kop, kapot. Nehéz. <gül> az az a, a kapitalizmus, nem? Az nem. a kapitalizmus igen. a kapitoliumba. Igen, és ugyanaz jutott eszembe, hogy mi van, ha bemennek. Tehát oké, okay, nem engedjük. Be is mentek. Oké, okay, bementek, de ugye rendesen a törvényhozás elé akartak menni, és ott mit csináltak volna? Tehát, hogy... Hát figyelj, azért ott voltak szépen felfegyverkezett ilyen, a, a, a, az online slang szerint tektikúl ruhában, nem tektikál, tektikúl ruhában, és voltak ott fotók emberekről, akik ilyen, ilyen bilincseket vittek magukkal, tehát hogyha ha ott találnak egy-két szenátort, vagy ö, házmembert, nem tudom annak milyen magyar reprezentánst, akkor, akkor lehet, hogy a van már szó, meg ilyesmiről. Tehát, nem hogy... tudom, én ha emlékezz vissza, az egy jó pár évvel ezelőtt Magyarországon is előfordult az, amikor a tévészékházba akartak beszélni, nem tudom, megvan-e a sztori nektek Persze. is. Szerintem azért igen, ez, ez megvan az embereknek. És ugye az volt, hogy egészen addig égettek, gyújtogattak, meg, meg kővel dobáloztak, amíg be nem jutottak, majd aztán bejutottak, és nem történt semmi. Tehát, hogy utána oda a géphez, bedobták a pénzt, füle, egy kávét, meg mindent, csak odáig jól volt a harc, amíg be nem jutottak. Igen, Tehát, ez hogy... a tipikus esete, hogy, izé, hogy nem gondoltam el, hogy eddig eljutok. De hát, hogy így nem gondolták rá, hogy akkor oké, most bejutottunk, és most... Hát, ez az, ez hát az. azt akarjuk, hogy mondjanak be valamit. Jó, de mit? Hát Pista, mit mondják? <gül> <gül> Tehát, ez ez az amúgy... Tehát az amerikaiknál is valószínűleg ez lett volna, hogy ha nincsenek ott olyan felkészült provokátorok, akik egyébként szerintem voltak a tömegben, akik tudják, hogy mit akartak, de hogy bemennek, mit tudom a megfogják az, az egyik-másik szenátort vagy, vagy reprezentánst, és akkor mondják nekik, hogy nem Mondj. szabad, hogy, a, hogy Donald Trumpnak a vagy Joe Bidennek adjátok a, a választást. És akkor így, hát de ez nem így működik. Hát jó, de nem szabad. Há de de, de Hát Há hogy... jó, de nem szabad. De nem így működik. És csak ezt így játszották volna egy 25 percig. Vagy egy két-három napig. De, de amúgy tényleg, tehát hogy így egészen addig érzem az erőszakot, amíg bejutnak, és ön, igen, ugye ez egy kicsit más, mert ugye ők tényleg a törvényhozás elé egészen odáig akartak bemenni. Ami ideig, mert óráig azért bejutottak, de hogy amint bejutottak volna, és azt mondták volna, hogy tudjátok, mint nem lett volna semmi erőszak, gyertek be. És hogy bementek volna, a képviselők abig elmentek volna, és átvették volna ott a, leültek volna a, a, a törvényhozásba, és akkor ott azt mondták volna, hogy de nem, de nem. De, de, de annyira nem értem értelmét ennek az egész Persze, tehát, feszültségnek, hogy... Ö, tehát, e, tehát általában a, az emberek, akik így lerohannak egy ilyen kapitoliumot, azok ö, már bocsánat a a szélső balos barátaimtól, de azért az legtöbbször csőcselék, tehát a legtöbb ember ott nem tudja, hogy miért van ott, csak föl van hergelve valamire, most hogy, az, hogy annak az indítatását ö, utólag meg tudjuk-e magyarázni, hogy jó volt-e vagy rossz, nyilván van különbség, tehát hogyha ha halljuk, hogy mit tudom én a, a nem tudom melyik afrikai országban lerohanták a, a parlamentet amiatt, mert, mert ölik az embereket a Dunába, vagy vagy föl van osztva a és azt meg akarják szüntetni, akkor persze, nyomjuk neki, hogy csapassátok, de hogyha ugyanezt csinálják azért, hogy kasztrendszer legyen, akkor azt annyira mégse. Jó, de azért egy, egy, egy modern kultúrában azért nem azért tud, tudod elfogadni azt, hogy, hogy mondjuk veszítettél. És mondjuk tudom, hogy itt most Donald Trumpról van szó, aki nem. De de mit gondolsz arról, és azért nagyon érdekes dolog, hogy, a, hogy maga a közösségi oldalak, mint például a uh -huh. Twitter, azt például letiltotta, mert tudta, hogy. hogy sítást indíthat ez az ember, egy mondattal. Mm, ez egy nagyon vicces dolog, tehát, hogy a, tehát senkinek félreértése ne legyen. A közösségi oldalak, Twitter, Facebook, Instagram, tettere, tettere, nem azért tiltották le, mert ő szítja a dühöt. Eddig is szította. Azért, azért tiltották le, mert teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy elvesztették a republikánusok a a stafétabotot a, a szenátusban is, a házban már régen, az elnökséget is, tehát el fogják kezdeni őket számon kérni Igen. állami szinten ezekért a dolgokért. Ja, hogy, hogy miért lehet euh, izé fehér... Na, mindenki azt. Fehér nacionalista nézeteket túrni az oldalaikon? Tehát, hogy miért lehet fölbőszíteni Mi ez az, az embereket? El, ilyen, ilyen tehát, ez, ez alap, tehát emiatt... <gül> álltak oda, hogy jó, akkor most már elég lesz. Azért, mert a jövő héttől gyakorlatilag, vagy most kicsit több, mint egy héttől, elkezdenek következményei, an következményei lenni annak, hogy fönnhagyják. Ennyi az egész. Én úgy gondolom, hogy ö, ilyen más országokban is történik, de nyilván mivel Amerikában történik, ez felfújódik ez a dolog. És én azért ö, félek mindig az ilyenektől, mert pont egy Amerikai egy olyan ö, hatalom, aki, ami egy ilyen is ki tud indítani egy háborút. Ja, persze. Tehát, hogy még megtörténik ez egy európai kisországban, hogy mi, például nálunk volt ez a tv szék, hát most mi van a többi ország, azt mondják, nem vagytok normálisak, mm. szedjétek össze magatokat. Viszont Amerikbe, Amerikában itt okay. olyan, olyan ö, dolgokat indíthat el, ami lazán elindíthat egy világháborút. És, és könnyűen azért ne legyen már Különöldöklés, meg ne legyen már háború, mert hogy egy ember nem bírja elveszíteni a választást. Tehát ö, szerintem ez, ez úgy torkolhatott volna a háborúba, hogyha Trump meglépi azt, hogy a ö, hogy, hogy ő háborút indít a, azzal a célzattal, hogy a kapcsán hatalmon tartja magát, hogy szükségállapot, vagy akármicsoda. Tehát, hogy valami olyan történik. Jó, de ez már nem a barbár korban élünk, hogy az nyer, aki minél több hadserege van, és akkor hát, neki megy a másik. Figyelj, gyakorlatilag a Bush is azért indított háborút, hogy megnyeri a második választását. Tehát, hogy, és sikerült! Tehát az amerikai benyelték az egészet a francba. Tehát náluk ezért ez így működik. Nyilván most már talán annyira nem, mert... Mert a, most nagyon próbálok arra apelni, hogy a fiatalabb generáció értelmesebb, hogy de talán a fiatalabb generáció már úgy nőtt fel, hogy ezeket a dolgokat kurvára utálja és kurvára átlát rajta, mert nagyon-nagyon átlátszó. Ők már nem a boomer szüleik, akik, akik beijednek az ilyen, ilyen vörös ijesztésektől, hogy úristen, jönnek a kommunisták, és akkor így nézed, hogy nézed, hogy de várja, várja, a, a rendőrruhában van és viszi el a nagymamát, mert nem tudta kifizetni a, izi, a diabetes gyógyszerét, tehát hogy az biztos, hogy nem kommunista. Tehát, hogy, ö, tehát a, a, talán már a társadalmi szinten egy ilyen fejlődésen túlestek a, a drágáim, de nyilván ö, nekik belső konfliktus, ebből nagyon nagy lehet. A, a leg... Ö, a legkomolyabb, amit olvastam róla, hogy olyasmi helyzet kialakulhat, hogyha ha Trump ezt így tartja, és, és állnak mögötte továbbra is egy csomó republikánus politikus, meg, meg ilyen szószóló ember, hogy olyasmi kialakulhat, mint Írországban. Tehát, hogy ilyen IRA szerű uh, itt-ott bombázások, üzenetküldések, uh, tömeggyilkolással. Na ez az, és ez tehát, a, azért ideig nem Fekete, uh, mit tudom én, kö, körzeteket, tehát, hogy városokat, vagy, vagy általuk lakta uh, blokkokat támadnak, esetleg uh, hát nyilván mindent, ami nem tartjuk azért... be a világnézetükbe, tehát uh, a muszlimoknak, hinduknak, akárkiknek a, a valási Dolgai, ez És az, azért az, igen, abszolút, csak itt ugye az az igazság, hogy én azt veszem észre, hogy ahogy váltják egymást az amerikai elnökök, azért olyan hú, de nagyon-nagyon-nagyon nagy változás nem szokott lenni. Nem. Ez, ez, ez itthon is észrevehető, hogy, hogy mondják, hogy ez jobb, amaz jobb, de tényleg ne, nem szeretnék bel menni ennyire durván a politikába, mennyiben bele egy kicsit persze, de én azt gondolom, hogy Annyira durván nem hiszem, hogy azok az embereknek az élete meg fog változni, akik most, akik a Trumpra szavaztak, és hogy őt akar. Nem, nyilván itt a retorikáról van szó, hogy elhitetik velük, hogy megváltozik. Tehát, hogy... Azért legyünk már kicsit reálisak. Most így megváltoztatok a Joe biden Nyilván nem fog sokat változni az országvezetési stratégiája, nem fognak hirtelen kiugrani az összes háborújukból, meg hirtelen mindenkinek elkezdedi kenyeret osztani. Ez az, nem lesz az hogy mindenki fesse be ezen túl pirosra vagy kékre Igen, nem, elmer, nem, elmer. nem lesz minden, minden kisfiú nőre operálva, mint ahogy sokan ezt Amerikában így félik. De, tehát az, ez nyilván nem fog megváltozni, viszont azért azt valljuk be, hogy euh, talán egy picit moderáltabban fogják szopatni az embereket, ami azt jelenti, hogy egy picit talán jobb lesz nekik. Tehát, hogy ha visszatekintünk erre a Trump adminisztrációra, mi az, ami igazából tettek, az egyetlen nagy dolog, amit csináltak, az az, hogy levágták a e, céges adókat. Ennyit, tehát tényleg, és amúgy itt írjátok is és ez egy nagyon-nagyon jó meglátás, hogy tényleg más országokban is történik ilyen, és szerintem azért a világ most már eljuthatna odáig arra a szintre, hogy nem már mindig Amerikát mi, miért kell, hogy nekünk állandóan itt legyen, Nyilván nekik ez nagyon fontos, hogy, hogy mindig ott legyenek a, a világ térképén, és minden a csapból is folyanak. De miért kell nekünk állandóan ezt. Hát azért, és ugye nyilván ez már változik, nyilván nekünk azért volt fontos, mert kulturális és gazdasági nagyhatalom volt az Amerika, tehát minden tőlük jött. Hát Onnan folyt le a szar. És nyilván, hogyha én... sűrűbb szar folyik le, az nekünk is rosszabb. Mint hogyha kicsit kevésbé sűrű szar. Nyilván jó lenne, hogy egy idő után nem szar folyna, hanem csak, csak úgy, és akkor a végén már csak, nem tudom én, teljesen teljesen igazad van. Tehát egy a sajnos ez így működik. Nyilván most áttevődnek ezek a gazdasági és kulturális dolgok egyre jobban Kína felé, és ezzel együtt egyébként egyre jobban, nem tudom, odafigyelünk rájuk. Tehát, hogy muszáj, muszáj. évtizeddel, vagy kettővel ezelőtt még annyira nem Figyeltünk arra, hogy ők hogy oldassik a saját határaikon belül a kisebbségeket. Most meg azért most már odafigyelnek valamennyire. Nyilván nem szólalunk felem, mert mindent ott gyártunk, tehát nem szabad. De hogy. Hát igen, ez... Kicsit átalakulóban van ez a világrend. Tehát... Amerika kiesik így a vezetői szerepből, és nyilván ezt. És ezt az nem Most megint. mihez, mihez vezethet? megint egy hideg háború, amikor elkezdik megint méregetni, hogy neked mi van, megint, ah. mi, nekem mi van és aztán megint az egészből ja. nem lesz semmi. Ja. Én azt mondom, hogy mindenki nyugodjon a picsába, mert attól megnyugszik, fogadja Igen. el azt, ami van, és próbáljon minden ember boldogulni a saját életére. Igen, és ha ja. ezt hadd mondjam el még egyszer, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy a tolerancia az pontosan addig tart, ahol az intoleránsok vannak. Tehát, hogy nem adunk toleranciát az intoleranciának. Tehát, hogy nem adunk lehetőséget az intoleranciának, hogy a toleranciát felszámolja, tehát odáig tart. És ez nem ellentétes az a toleranciával, tehát ez így működik. És amikor azt mondjuk, hogy Donald <gül> Trump meg a haverjai, akik így elég nem burkoltan náciznak, és, és a többi, tehát hogy nyomatják ezt a retorikát, és, és vegzálják a kisebbségeket, meg mit tudom én, és, és egyébként szólásszabadságot akarják betiltani mindenki másnak, akik nem ők, tehát odáig tart, tehát ott vége. Kusz, Ki lehet őket cseszni a picsába. Arról meg ne is beszéljünk, ugye, hogy azt, hogy ledobják a Twitterről meg a Facebookról, az továbbra sem persze. szólásszabadság, mert privát cég. Amíg az utcán, amit el akarsz mondani, elmondhatod, addig szólásszabadság van. Nyilván ez, hogyha ennyire áttevődik a világ az internetre, ez kicsit árnyalódik, de nyilván amíg e ezt nem döntöttük el társadalmi szinten, és, és országok kormánya szinten, vezetése szinten, hogy jó, akkor mostantól a, ez meg ez a platform, ez, ez publikus helynek minősül, és így is kell rajta a, a esetleg a szólásszabadsági szabályokat. Addig erről nincsen szó, tehát addig azt csinálják, amik akarnak. Egyébként meg, tehát a a, a blaharúzia téren, és nem üvöltheted azt, hogy bomba, bomba, tehát azt se szabad, ezt hogy hát nem szabad sehol máshol se, és ha valaki nem érzi azt, hogy azt üvölteni, hogy elcsalták a, a izét, menjünk levágni a fejüket, az ugyanaz, mint hogyha bomba, bomba, bombát üvölteni a blaharúzia téren, akkor sucks ebben, ebben amúgy teljesen igazad van, de tényleg a... Szokásom. <laughs> Jó. Én mit gondolsz, hogy egy kicsit váltanánk témát? Ja, igen, ezt, ezt, ezt, egy esünk essünk túra, ez igazából csak azért gondolta, volna de... Ezt folyik a csapba az elmúlt gyakorlatilag egy hétbe folyamatosan, hogy először az ostrom, utána ki halt meg, utána milyen rendőr halt meg, utána mit mondanak róla az emberek, mit nyilatkoznak a politikusok, mit akarnak esetleg tenni, stb. stb. Abszolút. Trump kidobása, a parlel cuccnak a bannolása mindenhonnan. Tehát, Erről szólt az elmúlt hétben elég sok minden. Ja, musz... De tényleg, amit, mert minden történetnek a, úgy jó egy történet, ha van tanulság. És amit tényleg, amit le tudunk vonni tanulság, az, hogy elfogadás. Igen. Ne egyetek rasszisták. Ez ilyen 2021-es. De tényleg, és amikor... Felfedezés. De tényleg csodálatos volt ez az egész, amikor ugye jött be ez a, ez a, ez a majon vírus is, és akkor voltak a filmek, nem, hogy 2021-ben már az ember már megy a marsra, és hogy ott kolonizál, meg minden. Erre meg az volt, hogy 2021-ben még tanítjuk, tanítjuk az embereket kezet mosni. Ragyogó. Szó szerint, szó szerint. Hát meg izé, velük, hogy nem lapos a föld. Meg, tényleg hogy... itt tartunk még mindig. Hogy... Meg, meg ugye... Facebookon osztogatjuk a, a, a, a dobverőnek a... a kapcsolási rajzát, hogy, hogy ez 5G-s agykontroll chip a, a vakcinába, ami a világjárvány ellen van. Nem tudom, ez biztos Tényleg, tényleg gyönyörű. Tehát, hogy mondom, hogy ezerről... Ezt mondtam neki, hogy az előző adásban volt egy picit erről szó, hogy ez az összeesküvés elméletek, Aha. és hogy... Hát, és, ennek a korát éljük. Borzalmas, tényleg. Kicsit történt valami idén, januárban, amiről nem esett szó, pedig szintem azért kellett volna beszélnünk, no. hogy a flash megszűnt. Ó, tényleg a flash megszűnt. És hogy ennek... Kiírták a sorozatból. A... <laughs> Jó. <gül> Szuperben nagyon nyomlva. De hogy ez, ez mit jelentett nekünk, és mi jön ezután? Erről tudnál nekem egy kicsit felvilágosítást adni, mert... Hát gyakorlatilag semmi sem történik, annyi, hogy a, a régi ilyen fresh játékok, amikre örömmel emlékeztél, és esetleg még valaki hoztolta -e őket. Neked volt ilyen játék? Ó, név szerint is tudok. Hát nyugodtan. Kedvenc... majd ti le, hogy melyik volt a kedvenc ilyen fresh, fresh játék. Hát a miniklippen nagyon sok minden játszottunk, de nekem nem, nem oda köthető volt, a legkedvencebb flash játékom a Bubble Trouble volt. Bubble Trouble. Ez úgy nézett ki, hogy egy ilyen, ilyen fú, ilyen drakularuhás disznó val szaladgáltál egy a képernyőnek így az alján. Lehetett kóbba tolni, azért nagyon imádtam. Lokálisban nyilván. És ö, egy ilyen ilyen minek hívják, ilyen, nem tudom, ilyen húkos, ilyen kilövős valamit így kilőttél fölfele, ilyen kis nyilvessző volt a tetején, és ö, végig lefele egy ö, kötél. Ahogy, és tudod, hogy lőtted, és akkor így, és pottogtak fölötted a golyók. És ki kellett lőni, és hogy a golyót, a ketté vált. Aha. És akkor így le őket ismártam. egyre kisebbre, és különböző pályák voltak, meg különböző ö, golyók, amely egyik így pantant, úgy pattant, így splittelt, úgy splittelt, és szerintem sose vittük végig végül a radissal, de azt nagyon sokat játszottuk kóba. Az, a, az egy olyan jó kis flash játék volt, majd lehet, hogy mondja a pirítós után megnézem, hogy, hogy megvan-e még, el lehet-e De igen, ezt múl, olvastam, hogy azért ezeket a játékokat, amik ugye flash mentek, azokat még valahogy el lehet indítani, tehát van rá megoldás. Igen, igen, igen, igen. Tehát az, hogy most ez teljesen így megszűnt, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy át kell ugrani még egy-két akadályon, hogy tudják velük játszani, hogyha valaki megőrizte őket, illetve, ahogy néztem, vannak, ahol erre ugye komolyabb lépéseket tettek, hogy ezeket megőrizzék, és átkonvertálták HTML5-ös játékokba. Úgyhogy... Akkor, ő, akkor a valamennyi... nem lesz az életünkben. Nyilván az interneten, ahol érdemes böngészni, ott már sehova se használnak flash 5 éve. Yeah. Gyakorlatilag az, hogy az iPhone-okból annó kiírták a flash-t, az... Igazából elindított egy vissza számlálást, hogy mikor lesz. Teljesen vége. De nyilván az apple van akkor -e a ráhatása a piacra, főleg az iPhone-nak a sikerével, hogy ilyeneket tudjon diktálni. Az összes, minden content creator, minden oldal elkezdett arról elmászni. Nyilván azért is, mert nem volt egy olyan jó protokoll, tehát hogy a modern internet korábban azok a sebességek, azok a funkciók egy ilyen beágyazott flashes valamibe már. Tehát Hát akkor ez ez a... Ez egy elavult technológia. Nyilván ö, senki sem siratja azt, hogy a, a mit tudom én, mari a marinéni.hu-nak a flashes menüjét elveszítettük. Tehát nyilván ez senki sem érdekel, ezt már ezer éve elveszítettük. Ö, most az utolsó ö, pont jött el, hogy már a böngészőkben sem van nativan szuportálva, és ezek az oldalak, amik mondjuk ilyen flash játékokat hoztoltak, azoknak vagy át kellett állni arra, hogy valamilyen letölthető ilyen, ilyen környezettel, ami ezt a flash-t így még futatja, abba tudja futatni, vagy pedig át kellett konvertálni html Mondom, olvastam erről a Twitter Twitteren, hogy ilyen flash játék készítő csávó, aki nagyon sok ilyen híres flash játékot csinált, mint a meg ilyenekre, ő a saját alkotásait, hogy megőrizze, átkonvertálta a háttérműveket. Világos, akkor viszont trip flash. Hát nekem a, amúgy flash. Nekem a kedvencem a Samu volt. Az, az a sokan. koponya fejű ember, aki a mentéláncfülész, házba és azt mondja. Jaj, kellene tudom, tudom, az nekem is kedvencem. Nekem az egy egy volt a kedvencem. Klasszikus. Meg egy uh, turnéz gépbe kellett rakni egy uh, békát. És akkor így voltak fokozatok, hogy megéred tudod szétdarálni, amúgy az... Nem ehhez kapcsolódik teljesen, mert nem flash játék, de emlékszel arra, az ilyen asztal szétverős, meg szétlövős ilyen pokra, Le lehetett tölteni, és akkor az asztalodon tudták gépfegyverrel lőni, meg lángszóróval, meg kalapáccsal ütni, amitől csak is szétverted a, a desktopodat. Igen. Az, az annyira ilyen, ilyen 2000-es évek elején uh, informatika órán elbasztuk az időt, fajta cuccokat, ezeket így láttam. Amúgy tényleg jók voltak ezek. van. Szóval, szóval Flash megdöglött, béke poraira, annyira sengének sem fog hiányozni szerintem. <coughs> Tegye fel a kezét, aki nap, mint nap, vagy akár az elmúlt évben Flash játékkal játszott szerintem. Az a baj, hogy sokan meg... szerintem érszesebb vették, hogy az Flash vagy nem Flash. Mert... Ne, igen, az a másik ugye, hogy nyilván, hogy a, a, a nagy többség, az csak látta, hogy működik, nyomogatta, kész. Tehát neki nem számított, hogy az Flash vagy HTML-t, vagy akár micsoda más letöltős egze vagy, vagy bármilyen ilyen beépülő modul neki mindegy volt. Ja, és mit szólsz ahhoz? Azt gondolom, azért, ez, azért mondom, ez is egy új hír, de gondolom, hogy téged ez nagyon-nagyon övez, úgyhogy azért mondom, hogy Na. újra fog indulni a sex és New York. Fú, ezekkel úgy be tudsz találni, Máté. <Szart> Tudom, direkt. <Zet> a... <Szart> Árvégészed mi? minden adás előtt a velvetet, hogy a, mivel tudsz a legjobban kiégetni? A szexist New York ez a... benne Sarah Jessica Parker? Ő igen, igen? egyedül a Samantha nem lesz benne. Az nem tudom kicsoda. csak, én csak azt tudom, hogy, hogy, hogy... Jó, na, a szőke, a mi... szexist <laughs> a... New nyújorba a szőke. Igen, na mit adott a te életedben? Figyelj, én azt mondom neked, hogy ha azt mondod, hogy azt, hogy szár. Fogalmam sincs. Ja, hogy ennyire nem. Na, valaki a, azt mondja valamire, hogy szar, akkor legalább egy én, meg kellett nézni. A, a szexés New york a legközelebbi kapcsolatom az az, hogy az enturázsra szokták mondani, hogy ez a férfiak és New Yorkja, ja Ja, értem. Amit nem tudok értékelni, hogy igaz-e vagy nem. Ö, lehet, hogy az. De mondom, én a szexés New York az nekem az, hogyha, mit tudom, a viaszat három, vagy nem tudom, hol adtak ilyet. Ö, feljött a izé, hogy és most következik a és New York, akkor itt klik jó, hát persze, amúgy ez nem egy természetes, mezér, ez egy, ö, ö, egy női nemnek szóló sorozat. Persze ez ne, nem, nem én én volt a cég, én mert ö, én még az HBO-n néztem, és azonnal utána következett a South Park. Úgyhogy én előbb akkor néha odakapcsoltam, hogy mikor kezdődik már a South Park, de ez kicsi voltam nyilván. Kérdés, mit kérdés, miért néztem én kicsikoromban a South Parkot, mindegy. Helyek ki nem? Tehát ez a legjobb dolog volt világon. És, és mindig az volt, hogy állandóan ez a, ez a kozmopolitan féle uh -huh. életokosságok, jó, lehet, hogy be volt benne, jó, és akkor a, a szara Jessica Parker, az meg mindig úgy volt vége valaminek, hogy így mondott egy okosságok, és így ennyi. Így belenézett és... be be a kamerába, hogy és ne egyetek drogokat! De nem, ilyen... Sziasztok! Ilyen kohellósan bezárta mindig a, a részt, hogy abból mi az éppen a tanulság, és hogy. Akkor... Ja, hogy így... Aha! Igen, nekem hmm. így ennyi hát maradt ő... meg belőle. Hát Azért igen. nem sajnálom annyira, hogy ebből kimaradtam, viszont így szóba jött a, a, a South Park. Igen. Ú, így most belegondoltam, hogy a South Park mennyire volt hatással a mostani generációra, hogy ilyen, ilyen szabadszájúan, meg egymástól a élünk. Nagyon. Szerintem azért is. Mert nyilván agresszívabbak, meg mit tudom, még nem vagyunk tőle, amit annó mondtak róla, hogy fúj, fúj, fúj, megrontja a gyerekeket. Sokkal elfogadottabb lett. Tehát az elképzelni azt, hogy hát figyelj, nagyon változik a világ. Tehát gondolj bele, hogy egy pár évvel ezelően, és nagyon gyorsan a, a két tiperének a számára egy kézdögör le, -e teljesen kifakadt a világ. Mm -hmm. Most meg már olyan zenék vannak, amiben a nő a saját nedvességéről énekel. Igen. Vetes, fuszi. Tehát, hogy nagyon sokat változik a világ, és amikor kijött a... Szak, <gül> ez egyébként zanyira is a saját a nedvességéről beszél. Énekel. Éneke. <gül> Énekel. <És Dalolászik. gül> Biztos, hogy nem, nem, nem neki olyan más, hogy arról dal kell írni. Mindegy, tehát, hogy azért a South Park, amikor kijött, akkor nagyon tiltottak minket a szüleink tőle, de... Engem nem, de... Mert, tiszt, mert te elbújtál az ágy alá, és úgy nézett biztos. Nem, de tehát azért tényleg azért ez berobbant a köztudatba a South Park, és ugye azért Eric mert azért nem fogta vissza magát. Nem. Tehát, hogy ott, ott azért nagyon durva dolog az, hogy a száddám az ördöggel henyél. Persze. Ez, ez elég elég szerint, durván zsidóztak benne állandóan kára. De minden, a, minden, tehát minden, minden, minden. minden volt. Taláztak. Minden. Tehát, igen. hogy az volt az a Tehát Nem voltak szentehenek. Igen. Tehát, hogy a Tényleg nem volt az, hogy, hogy, hogy rasszista lenne. Uh -huh. Mert tényleg mindenkit gyűlöltek. Tehát, Aha. Mindenki, meg magukat is szerintem. De, hát ja, de egyébként voltam. meg tehát, ha, ha visszanézed, azért van benne egy csomó olyan ilyen kritika, amit nyilván a gyerekfeje sose láttál benne, de így nézett, hogy az meg tényleg ilyenek voltak akkoriban a szülők, és, és így álltak a, a gyerekhez, és ilyen izéket fújtak föl. Nyilván amerikai szemmel leginkább... Igen, mint például itt a, a... Éppen kiszabadulva a szocializmus alól, meg kommunizmus igen, alól, és akkor nem. például itt volt a kár, anyukája, aki prüntjőké, meg minden, igen. aztán utána külön epizódok szóltak arról, ki az apja, mert annyian átmentek Igen, a, Dem a Denver Broncos szép hátvédcsapata. De nagyon szerettem például a, volt egy rész a szarvas, szarvasbőgés, amikor a szarvasok bőgtek. És képzeld el, nem tudom, te mit tudsz a szarvasbőgésről? Ha voltam szarvasbőgésen. De voltál, akkor nagyjából képbe vagy? A szarvasbőgés nem más, ami szeptember-október környékén van, amikor a, a szarvasok ö, bőgnek. És ugye az arra hívják fel a figyelmet, nagyon csúnyán nézel rám, arra hívják fel a figyelmet, hogy ö, a nőstényeknek fölhívják. Uh -huh. És képzeld el, hogy ebből van világbajnokság. Yeah. Hogy az emberek ki tud jobban szarvasbőgni, és ö, meglepetésre készültem egy kis szarvasbőgésre, hogy megmutassam neked, hogy hogy milyen egy szarvasbőgés. Kérlek, bőgjen nekem szarvasbőgés. Én, én tudom, milyen a szarvasbögés, mert én voltam eredeti, originálem magyar szarvasbőgésem. Ez egy kicsit hangos volt. Így bőgnek. A Elnézést mindenkinek, ha valaki jobban hallgatja. Hogy esetleg a buszon meghallgatom, tudom, hogy. Én ezt akartam mutatni. A munkahelyen az... a fülhallgatóból ezt... kihaladszik, hogy. Nézd, ez egy... kurán... De mit gondolsz? Tehát, hogy voltál szarvasbőgésen? Nyilván ez, ez egy de mi a... nem... tehát Hogy, Hol, po... hogy pontozzák? Tehát, hogy... Vannak gondolom... Hány szarvas mozog az erdőbe utána? Vagy, vagy a decibeleket? Vagy... vagy van egy ilyen, ilyen referens szarvasbőgés, amit -e hasonlítják? Úgy, de meg a sztárba, tudod, jönnek az Ja, éberk... hogy így pontozzák, hogy 8 pont. Igen, és akkor ez mélységet, meg hangszínt, hmm, tehát mindent. Kiállást... Tőle. Cis vagy várják, tudod, és akkor vagy, és tudod, kinyer, nyer, ott megjelenik egy női csorda, szarvas, Aha. na az nyert. A, az nyer, hogy seggel A szarvasok. Na minden, szóval ezt meg akartam mutatni mindenkinek. Mondjuk Köszönjük, nincs szépen. itt az időszak, mert szeptember-október, de most így South Parkból eszembe jutott, hogy volt a e, majd, majd, Majd amikor lesz, akkor nevezzünk mi is. Szóval akkor neked a szákszés nyolc nem adott semmi. Igen. Egyébként a South Parkra, hogy visszatérünk, csak így egy ilyen emlékfosztány, ami így előtört belőlem, Ö, még általános iskolába volt, mentünk színházba, és Sirin, mint a, a kultúrember, volt Sony Ericsson telefonja, színes kijelzővel és volt az a fülhallgatója. És a nem elvitte a South Parkot a színházba, és South Parkot nézett, amíg ment a színházi előadás, Már nem emlékszem, hogy volt az előadás, Ümm, viszont arra emlékszem, hogy a, a, a tanár, aki észrevett, hogy mit csinálok, az elég nagyon nézett, hogy mi a franc ez. Az, akkoriban még nem voltak hozzá az emberek, hogy így valaki így a telefon előkapja, és videózik rajta. Egyrészt, egy így... egy nekem is van egy hasonló sztori. Igen? Na, én kiskorom, olyan kiskorom, ez hány éves lettem, szerintem 9-10 éves voltam, Aha. és uh, jártunk ilyen egyházi délutánokra, ami uh -huh. abból telt, hogy voltak ilyen kis uh, misés történetek, tudod egy ilyesmi, Aha. és uh, volt egy ilyen délutáni gyerekfoglalkozás uh -huh. is, ahol ilyen kreatívoskodni lehetett, és akkor voltak ilyen, ilyen egyházi emberek, akik közben figyeltek uh -huh. rád. És akkor volt egy ilyen szabad foglalkozás, és azt rajzolhattál, amit akartál, és én gyönyörűen le a South Parkból a négy szereplőt, és, és egy kicsit kiakadtak rajta Aha. az egyháznál, hogy, hogy a gyerek a South Parkból a szereplőket rajzol. Oh, Isten kárló Anak, annak a gyereknek a lelke már elveszett? Elem. Már akkor. Té. Már akkor tudták. <laughs> Nehát, minden osztályteremben volt szerintem valahol egy az, a, a négy főszereplőnek a, a, csak a színei a, a fejével, nem is a szemmel meg szája, meg mindennel, csak így a ruhájuk színe a, a fejükkel így Igen, felrakva Igen. így valahova valamilyen kitűzve egy, egy ilyen nem tudom milyen bordra a, a, az osztály szélénél, vagy Igen. a, vagy a <coughs> valaki fölrajzolt a színes krétával, a mindnek hívják, amire írunk a krétával? Tábla? Tábla. Uh, mm, régen voltam. Régen volt. Tényleg, tábla. Logikus. A tábla sarkába a kis izé yeah. Stan, Kyle, Kenny, meg Cartman. Nagyon-nagyon ja, komoly része volt az életünknek. Tökszön. Most arra meg már ilyen izé lett, ilyen igazából ugyanannak a korosztálynak ilyen kikacsingatás, és a, amiben most, tehát a nem a, nem a gyerekeknek, mert akkor sem a gyerekeknek szólt, de hogy abszolút nem a gyerekeknek szól szerintem most már, hanem ha azoknak, akik fiatalon South Parkot néztek, és most így még próbálnak így relevánsak maradni, és elvileg vannak néha jó részeik, én hát már figyelj, kiestem belőle. Hát én azt mondom, hogy ez mindig is azért egy társadalom kritika marad minden szempontból, Aha. és azért a társadalom kritika az mindig működik. Tehát mindig történik valami, mindig valami, amivel lehet pontosan azzal a, a szemszögből, és azzal a kritikával élni, amivel a, a, a, alapvetően a South Park működik, működött. Aha. Úgyhogy szerintem ez egy olyan műfaj talált meg amúgy a Mugya South Park, amit, ami például a barátok közt. Aha, nem. Megint a kedvencedet hoztam A Nem, de Nem, a, a South csak annyit, hogy társadalom kritika, viszont mostanára átmentek már nagyon aktuál dolgokba. Tehát az aktuáltás, tehát régen, amíg mondjuk kifiguráztak egy jelenséget a mit tudom, a visszatérve, hogy szülők kapcsolata a gyerekekkel, vagy, vagy átfogóan vallások, Ezért most már inkább ilyen topikál dolgok vannak benne, hogy azért több mi a fasz csinált az elmúlt héten, meg csinált Ja, értem. Hát meg választás, meg ilyesmi. Tehát az első, nem tudom, hogy tíznyi, akárhány évad uh, South Parkban egyszer sem volt választási műsor, vagy ilyen választási uh, storyline. Most meg az egyik fő, so... nem tudom, hogy még tart-e, de az egyik egy dolog volt az, hogy a Mr. Garrison megválasztották, mint Trumpot. Tehát, hogy... Ja, hát igen, ezek ilyen elvetemű dolgok. Hoztam ja. pár detek hírt, Ajjaj. ami... Hát azért elég jó uborka szezon van. Én ugye tudod, honnét jött ez az uborka szezon? Na. Az uborka szezon, az uborka a nyáron, augusztus és a július kor érik. Az uh -huh. uborka, és akkor van az, amikor tudod, így a, a politika... A minden ugye, egy kicsit ugye, elmenni Aha. nyaralni, és akkor nem nagyon történik semmi. És akkor ezt nevezték el azért, mert Aha. akkor érik az uborka, uborka szezonnak. Csak ez egy ilyen hogy uborka Na, szezon. Na, de mi van az, az uborka szezonban? Uborka szezon. A, a Samsung bejelentette, hogy innétől kezdve, aki új tévét vesz, ő már napelemes távirányítót fog Ó, ezt hallottam! Tehát én azt nem értem, hogy mi, mi, miért kellett erre ennyit várni, tehát azért ez egy, nem egy új dolog, annyira beszerelni, hát. nem volt nehéz, miért, te, miért tartott ez ilyen sokáig, de amúgy ez egy nagyon jó hír, mert végre nem kell elemet cserélgetni már a tájvirányítókban, ez egy tök jó több, dolog. Több dolog miatt is, szerintem. Az egyik az, hogy amiatt ugye, hogy nagyon tendálunk így a megújuló energiák felé, így a napelem technológia borzasztóan sokat fejlődött az elmúlt 10-20 évben, tehát, hogy arra jutott el oda, hogy ö, egy ilyen pici napelem is egész jó ö, teljesítményt tud leadni, ami nyilván nem elég arra, hogy mit tudom, egy lámpát működtes vele, de egy távirányítót, vagy a fuck not. illetve hát szerintem azért azon, azon az oldalon is volt ö, előrelépés, hogy egy távirányítónak mennyi energiára van szüksége ahhoz, hogy működtes. Régeszerűen nem szartak bele, mert hogy kicserélj egy hét múlva, meg megint, meg megint, meg megint. Meg, meg, és megnyomta a gombot, és előtt annyi energiát, amiből egy, egy, mit tudom, egy ledes izzolt egy óráig. Jó, azért, az hogy az. tegyük hozzá, hogy azért egy elem a, a tájirányítókból, egy fél évig kibírt. Jó, hát azért nyilván. Tehát elég sokáig sokáig a tényleg valóban, de azért tényleg eljutottunk oda, hogy most már tényleg azért otthonunkba is beérezzük azt, amiről ugye nagy emberek beszélnek, a környezetvédelem. Most ez az amikor már úgy érzem, hogy tényleg azért az ember is tud valamit tenni. Ezzel az elem cserével hogy... kapcsolatban, ha hallottad, hogy a állítólag volt egy ilyen, ilyen ö, ö, ö, ös, konspiráció, hogy a, a Microsoft az Xbox kontrollerekbe azért tartja meg a, az, az elemeket, mert hogy van valami díja a duracell hogy meg kell tartania. És akkor ilyenkor van az, hogy a nagy ilyen emberek mondják, hogy, hogy környezetvédelem, és figyeljünk oda, amikor ez nem rajtunk múlik soha. Hát ezek az a hatalmas gyáróriások, meg, meg ez, a, ez a személyes felelősség a legtöbb ilyen dologban azért az ilyen, ilyen hárítása. Persze, tehát, hogy azért nem. A céges oldalakról, hogy ők, figyelj, szerintem a, a műanyag tányérokat hagyd el otthon, meg a műanyag villát, meg, meg mit tudom én, az eldobható, csomagolásos, nem tudom én micsodát. De ne figyel erre a tankerhajóra, ami annyi üzemanyagot, és károsanyagot bocsájt ki, éget, és annyi károsanyagot bocsájt ki magából, hogy több országnak az éves termelés hát a... egy domén egy, egy úton. Tehát arra, arra ne figyeljél, szerintem a, a műanyagot a papírtól válogasd. Persze nyilván számít meg fontos, egy ponton majd. De, hát nem, nem... így nem a nagy szarkupasztok a tetején, és így poroljuk. De pontosan. Ezt nagyon jó látod. A másik, mondhatnám egy ilyen tech hír, hogy az androidos telefonok szeretnék azt, vagy azt elérni, hogy a, azok a hívások, amik ismeretlen hívások, azokat rögzítsen. igen Igen. Uh, én is így voltam, én is aha. így voltam vele, mert van ennek egy jó oldala, mert hogyha téged fölhívnak és elkezd valaki fenyegetni, akkor már van egyből már azonnal, van. igen. Azonnal viszont, hogyha... Ezt ez nem tudom, hogy milyen jogszabályi rendben lehet, nem nem beleilleszteni, mert hát a, a világ legtöbb országában kétoldalú minden ilyen hangrögzítésnek a, az elfogadása, tehát akkor minden hívásnál amikor csörgetnek téged, a telefonnak be kéne mondania, -e, hogy a, a hívását rögzítjük. Igen. És könnyű, mi a telekomot hívtam? De csak a Bélát. De ez az, de, de itt meg ugye ez egy nem várt helyzet. Tehát mondom, nem fogja mondani, mert nem tudja, hogy mi fog történni. Vagy ja. egyből bemondja, miután látja azt, hogy ö, ismeretlen számhívott. Hát szerintem azt, azt lehet csak megcsinálni, hogyha ismeretlen szám hív, akkor a telefon automatikusan bemondja neki, hogy... Ö, hogy a hívását rögzítjük, mert nem volt szám kijelzése. És akkor vagy, vagy, vagy, és akkor vagy visszahívja úgy, hogy, hogy kijelzi, vagy, vagy pedig abba hagyja, és nyilván szerintem ez az elképzelés ez már annyiban is jó, hogy már az el fogja tarítani az embereket, hogy hallják, hogy rögzítjék, rögzítik. Még akkor is esetleg nem rögzíteni. Tehát... De ez igen, ez tényleg olyan dolgokat vett föl, ami huha, tehát tényleg azért itt ez nagyon érdekes, ez már egy kicsit átmegy abba, ami, ami most is jelenleg van, biztos hallottáról ez a, ez a oltási út, ö, útlevél. Igen. Tehát, hogy ez is most akkor nekem van jogom eldönteni, de. hogy mit szeretnék, vagy nem, mert van jogom, de közben meg minden jogomat elveszik. Tehát, hogy nem utazhatok külföldre, meg hasonló, és hogy így... Igen, ez, Tehát ez igazából sok mindenben így van. Hogy valamilyen normának meg kell felelned ahhoz, hogy a társadalomnak a részese lehess. Tehát igen, most ez, ez például gondolsz erre, hogy azt mondjuk, hogy demokráciában élünk. Igen. De hogyha kimész az utcára mesztelenül ordítozni, akkor lehet, hogy elvisz a rendőr. Így, Tehát igaz. akkor már akkor ez most demokrácia, mert nem az. Igen. Tehát, hogyha összeraksz egy egy, egy, egy bombának kinéző, mondtam én, akármicsodát, és kis, kiszaladsz el az utcára, és üvöltözött, hogy bomba, bomba, bomba, akkor lehet, hogy elvisz a rendőr. Pedig lehet, hogy te csak a színi, elada, színi előadásra gyakoroltál. Nyilván mindig is megvoltak azok a kordátok a társadalomban, aminek meg kellett felelned, amit el kellett jelned. Nehéz Ö... Ö... kérdés, Tehát, tényleg, tudom. Ez egy olyan dolog, hogy annyira nem kellett ezzel még megbirkóznia, az egész világnak egy ilyen világjárványa. Tehát erre nincsen egy lefutott tíz izé. ja, hát, mint a múltkori karácsony. De végül akkor is úgy éssz, is a pest is fel is meg a se történt. Megtörtént, de hát azért az egy kicsit más korszakban igen, volt. Nem volt egy... ilyen szabad az átjárás, meg. Igen, tehát olyan soha nem volt a világon, hogy körülbelül, ha belegondolsz, egy 8-9 óra alatt a világon bárhova eljuthatsz, bárhova. Igen, és gyakorlatilag egy, egy vírus akár egy embernek az átadásával megkerüli a Földet. Tehát innen oda, az onnan oda, és már mindenhol volt a vírus. Más, tehát ez megint olyan dolog, hogy ősak nem kellett aggódni azért, hogy a dickpikjeik kikerülnek a, a, mit tudom én, a falu a falára, mert nem így működött. Nyilván az internet ez így van. A modern összekötött világunkban egy ilyen, ilyen vírus helyzetnél drasztikus do lépéseket kell tenni ahhoz, hogy utána funkcionál. ez az, remin, hogy De pont abban a világban történik ez, amikor például már mindennek már ne, minden, nem lehet az, hogy fiú-lány, mert hogy legyen akkor egy harmadik, hogy te döntöd el, hogy mi van. Tehát pont egy olyan világban, amiben most élünk, hogy, hogy nem, lehet, nem lehet azt mondani, hogy anya meg apa. Mert, hát mert... Fie, de ez, ez olyan dolog, hogy ö, tehát azzal nem az, hogy én azt mondom magamra, hogy én nem fiú vagyok, hanem furi, vagy nem tudom, vagy Z vagy csí, vagy csá, vagy nem tudom, akármicsoda, azzal nem ártok senkinek. Azzal, hogy eldöntöm, hogy én nem akarok vakcinálni, és be akarok menni az emberek közé, annak komoly következményei vannak. Tehát ez az. Tehát, hogy akkor most mi van? Tehát, most egy olyan világban élünk, minden ezen túl csúszunk, a, azért között is van egy kis különbség, hogy ö, egy, a, a világnak egy nagyon-nagyon-nagyon pici szelete, ami egy kicsit föl van erősítve a szociális médiának köszönhetően, annak vannak ilyen problémái, hogy akkor fiú, vagy lány, vagy apa, vagy anya, vagy valami tök más, ö, hogy ezzel mi van, vagy az, hogy nem tudom hány millió fertőzöttet tartunk, hány millió halottal, tehát hogy, á, van egy kis különbség a, a súlyában ezeknek a dolgoknak. Hát, ja, csak egy ilyen érdekes, hogy tényleg abban a korszakban élünk, amikor minden szabad, de közben meg most mindennek akarnak mondani. Hát, Mindegy, én nem, nem, nem, se, fél, fél, ö... nem akarok lázadást. Nem, nem, nem, gyújtani, akarok lázadást én, nem meg ilyesmit, De Csegevara én... mondta azt, hogy aki nem lázad, annak picsogni én... sincs oka. zárójel bezárva. <laughs> nem, de tényleg. a ha, tehát... ha, ha valaki tudja, akkor csegevara. Hát, de nem. Ja, jó. Szóval... Azt hallottad, hogy 20 éves a Wikipédia? 20 éve létezik tudás az interneten? Előtte mindenki aki ment a picsába. Ez, ez nekem olyan érdekes ez a Wikipedia dolog. ez, ez soha nem tudom hova rakni, mert uh, a ilyen felsőbb rétegek, ilyen tudományos Aha. rétegek, azok mindig azt mondják, hogy fú az, az nem. De eddig mindig megtudtam róla bármit, amit akarok. Persze a, Tehát, a Wikipedia hogy a... az uh, tipikusan az a dolog, hogy uh, lehet rá fújolni, ha már bárki bele tud írni, és bármit odaírhatnak. Igen. Ami igaz is így a felszínén, tehát ez egy nagyon le, le van egyszerűsítve ahhoz képest, ami valójában, hogy ahhoz, hogy azod odaírd, és az ott is maradjon, ahhoz olyan ilyen vastagkeretes kocka hozzáértő embereknek a rostáján át kell mennie egy-két információ. Nyilván egyébként nem arról beszélek, hogy mit tudom én valami publikus, ilyen nyilvános közszereplőről valamit fölírnak, és akkor azon ott vitatkoznak, hogy de nem, de igen, de nem, de igen, hanem arról, hogy mit tudom én, Egyenlő MC négyzet. Tehát, hogyha te fölraksz valami olyasmit, ami ilyen e, tudományos tény, akkor, vagy történelmi tény akár, vagy, vagy bármi ilyesmi, amit oda fölraknak, akkor abban biztos lehet, hogy azon legalább egy 8 ember, vagy 10 ember, attól függően, hogy mennyire e, fontos topik, mennyire e, frekventált. 10-20 akármennyi ember át fog rajta menni, és a Wikipédiának az ilyen megbeszélős vita részén ott meg tudod nézni, hogy mit vitatkoznak rajta, hogy az igazából érdemes azt írni, hogy centiméter, vagy azt kéne írni, hogy deciméter, és leszorozni, mert a tudományos körökben akkor azt szokták használni. Tehát, hogy ilyen mélységekig, és ugye forrás megjelölést kell tenniük minden ilyesmihez. Így van. Ha bármi fontosat akarsz megtudni, a Wikipédia a legjobb dolog a világon. Én is úgy gondolom, hogy, hogy azért mm. ö, nagyjából amire szükséged van, azt meg tudod. Nyilván ne onnét akar meggyógyulni, ha beteg vagy. Persze. De ami nagyon tiszteletre méltó itt a Wikipedia-val kapcsolatban az, hogy mai napig nem tartalmaz reklámot. Mm -hmm. És, és azért ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, ha belegondoltok, hogy tényleg nem van egy olyan célben, benne mögötte végül is, hogy, hogy tényleg azt szeretnék, hogy legyen a, az internetnek egy olyan úgyra, mint tényleg nem az van, hogy, hogy az ócsálás, meg a negatív, meg az összeesküvés elméletek. Biztos vagyok benne, hogy van, aki azt mondja, hogy ez van rajta, amikor olyas találkozik, ami nem fér össze a nézeteivel. De minden mind például egy mind például egy lapos föld hívő ember, de rajta van minden, és például biztos, hogy beírjátok a Wikipédia ra hogy Laposföld, akkor el fogja mondani, hogy ezt a mozgalom is van ilyen, persze. és hogy satöbbi, de ez, ezek puszta tények a tényekkel, meg most nehéz vitatni. Nyilván a, a, tehát a tudomány nem demokratikus. Hát persze, tehát persze, és ezért ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, hogy mai napig a Wikipédia nem arra ment, de, hogy hú, ezből most nekünk meg kell gazdagolni, hanem tényleg szeretne egy tudást átani. Ezek ilyen, ilyen szerencsés véletlenek talán, vagy, vagy talán abból Fakadnak, hogy amikor valaki ezt elkezdte, akkor még nem volt mögött, nem, nem tudott mögötte semmi pénz, motiváció lenni, mert még nem épült ki ez. Tehát húsz évvel ezelőtt azért nem az volt a hirdeti, az online hirdetési piacon, mint most, hogy három kattintással hirdetés fut az oldaladon, és egyébként arra rendezkezve alapból, és nyilván egy ilyen kezdeményezés is nyilván olyan kútfőből indul elsősorban, nem a, a, egy, egy sör mellett a, a béci kocsmájába, hogy figyelj, már valamiből meg kéne gazdagodni. Hallod, minden a ha csinálnak egy oldalt, hogy minden tudással a világon. <gül> Nyilván ez olyan kutfőből indul, ami alapból nem ilyen világnézettel áll az egészhez. És, és a legszomorúbb az, hogy te, te küldtél már -e valaha pénzt a Wikipédiának? És ez a baj, hogy amúgy volt már, hogy fölmentem, és volt egy jött egy üzenet velem szembe, hogy a Wikipédia nem tartalmaz reklámot, és azért a fenn kell tartani, uh -huh. meg ilyesmi, és hogy lehetett adományozni a, a Wikipédiának. Én nem tettem meg, de remélem, hogy sokan megtették, mert mai napig működik. De azt tudom, hogy mai napig azért nagyon nehézkesen tud megélni és fennmaradni. De talán azért a jó az egészben, és azért tudod maradni mert nem egy ember csinálja, hanem tényleg ezt mi írjuk. Uh -huh. Tehát, hogy, Há, mi pont nem, de nálunk kicsit tehetségesebb fokosabb emberek. tudod, hogy én nem írtam már bele valami? Hm, ezt igaz, nem tudom. Na látod, de úgy nem. De, de amúgy tényleg ez egy... Én a Wikipédiának addig nem adományozok, amíg nincs egy szócik rólam. Sirin? Sirin. Honnék tudod, nem satítod. nézted már? Biztos, hogy nincsen. Szerintem még az otherworld sincsen. Majd lesz. Írd meg! Tehát ez benne a lényeg, hogy neked kell... Nem, nem, leszedik. Már azt mondják, hogy nem releváns. Jaj, értem. Nem, mint a próbáltam volna. Csak ezt így tudom. Hogy nálunk, vagy nála nálam főleg, Sokkal, sokkal ö, relevánsabb emberekről sincsen szócik, csak amiatt, mert ö, leginkább internethez köthető, és ahogy észrevettem, a Wikipédiának ezek a, a moderátorai, adminai annyira nem kultiválják, ők inkább a, azt szeretik, hogyha így a real worldben szereplő pedig. emberek. Nyilván egy olyan szinten, hogy egy PewDiePie meg ilyesmi, nyilván, hogy neki van, meg, meg a kicsit, a tőle azért sokkal lejjebb is, de ilyen, ilyen nagyon. Igen, neked azért alapszinten... neked... Alapszinten. Tehát, hogy mit tudom én, a, a, a, a legnagyobb ö, ö, PC guru, meg GameStar főszerkesztőkről sincsen szerintem. Vagy talán egyről, vagy kettőről van. Az a helyzet, hogy te ráadásul ebből a szempontból nem is vagy könnyű helyzetben. Mert értelmes tartalmat gyártasz. Tehát neked ez ne. nagyon... De nem, de tényleg. Tehát, hogy a... azt azért láthatjuk, hogy... Nem hiszem, hogy ez a wikipédián. Nem, önlem, nem, de, a, nem a wikipédián, ezt így teljesen elvonatkoztatva mondom, a... hogy a, nagyon nehéz evicskélni egy értelmes tartalma, mert az, hogy, hogy szakadsz a nevetéstől és az orrodat túrod, úgy lehet befutni. Persze. És azért neked azért ö, úgy hallottam, nagyon komor dolgokat a madarak, hogy elérkeztél Ó, idén egy, egy a nagyon, jó átkötés? nagyon fontos időponthoz, igen, ezt tegnap előtte realizáltam gyakorlatilag. És az úgy? Tehát, hogy? Tehát, hogy mi történt? M Mármint. Mi történt a realizációval? Ja, mondani? a, a filmbarátok podcastnek, leges-legjobb podcast az egész földön, Freddy csinálják, de ezt nyilván mindenki tudja, aki itt van. Nekik most volt pont két napja, vagy három, a tizedik évfordulója podcastnak. Tíz éve csinálják az adást, már túl vannak a kétszerzadik adáson, stb. Én is néha részese voltam, engem is megemlített, Fedi, hogy Örül, hogy én is beszállok a, aki, aki, a sorozatos dolgokba. Aki mégis se tudná, azért neki köszönhetjük a rossz PC játékokat. Ja, persze. Ami, ami szerintem egy kultikus meghatározója hát volt. A magyar a internetnek, a magyar videózásnak Abszolub. egy, egy sarokköve. Nekem szóval volt szerint. hosszú hónapok, hogy én ezt kapcsoltam be a halváshoz. Tehát, hogy bekapcsoltam, és akkor mindig azon aludtam Aha. el. Mert... Na, hát és ennek kapcsán így... Láttam ezt így nap elején, vagy valamikor megnéztem Főinek a videót, így ment a nap, és akkor így gondolkoztam, hogy de durva, már tíz év, tíz év, mi volt akkor, 2011-ben. Hát az én is akkor kezdtem a videózást, várjál. Tényleg? Visszanéztem, tényleg, jól emlékszem. És ö, ö, január 6-án volt először publikálva az első videóm online. Nyilván előtt is dolgoztam dolgokon, de. Én attól datálnám, amikor először lehetett engem hallani, mert nyilván az az ilyen kick hogy a karrieremnek. És ez a, ez, a, ez a Fallout New Vegas bemutató volt, és az a mai napig egy, egy emlékezetes bemutató volt. Eléggé vicces, ahogy hallani ott a 11 évvel kis, vagy 10 évvel ezelőtti kis sirinnek a hangját ahogy így próbálkozik a kis mikrofonba belemondani, meg vicceskedik, meg, meg vágja ott a videót úgy, ahogy tudja. Ö... Amúgy nyertem, csak mondom közben. Miben? Már van Shirin Wikipédia. Na, ja, igen. Egy a Perszak <gül> király persze, felesége. Persze, <gül> úgy könnyű, olyan könnyű. Wikipédia Wikipédia. Vagy lehet, hogy van, ha valaki más Veresatila, van, aki híres. Biztos van. Lehetséges. Tehát tíz év. Tíz év áll az a videózás. videózás. Sok száz videó, sok-sok ezer munkaóra velük, úgyhogy... Mi az, amit el tudnám mondani azt, hogy nyilván a, a, a te tudásod, az, az -hmm. nyilván, hogy megnőtt. de mi az, ami, amit az első videód és az utolsót, amit mostanában töltöttél föl, mi az, amit úgy gondolsz, hogy a legtöbbet változott? Hát Ú, szerintem biztosan a, a, a, az előadásmódom, tehát hogy ö, most már... <kül> Oda figyelek nagyon arra, hogy hogy hangsúlyozok, a mondat melyik részét nyomom meg, amikor írom a szöveget, akkor már úgy írom meg, hogy, hogy tudom, hogy hol lehetnek ilyen csattanók, hol lesz izgalmasabb, hol kell kicsit visszavenni, hogy kell építkezni így a így retorikailag az egésznek a fölépítés, hogy kell összerakni, ezt így azóta már így magamra vettem. Tehát én azt tartanám a legnagyobb különbségnek, mert az tartalmilag is, minőségben is, tehát hogyha hallgatod, más élményt ad. Abszolút, persze. Hogy ez volt a legnagyobb. Ahhoz képest egyébként, tehát a nyilván vágás oldalról is sokkal-sokkal többet fejlődtem, hogyha akarok magamnak valami, ilyen ö, vizuális dolgot megjelíteni akkor, akkor már nem csak a, a kise vágott jépeget így berakom a kép fölé, egy ilyen nyilat, amiből a fehér kocka még ott van rajta. Tehát nyilván már nem, nem ez van, hanem most már meg tudom csinálni azt, hogy egy gyönyörű szép nyíli kihussanjon és ez kirajzolódjon. Tehát ilyeneket is ilyesmiben is fejlődtem, de szerintem az tartalmilag nem, nem akkora kunst, mint az, hogy ö, hogy a maga a szövegírás és, és az előadásmódom az, az nagyon sokat fejlődött. És egyébként még bőven lenne, hova fejlődnie Mit, mit gondolsz? Tehát azért 10 éve benne vagy itt a, a videózásban, hogy mit gondolsz így a, a, a magyar színvonal és így a magyar videózásról? Az a, azok a dolgok működnek, amik mondjuk Amerikába külföldön. Helyetten el, erre van-e kitekintésen? Mm -hmm. öh, hát mindenképpen... És olyan vagyok, mint egy riporter, ja. Persze, Bizt, tehát teljes mértékben jönnek be folyamatosan a trendek, és azok működnek itthon is. Kicsit mostanra azt veszem észre, hogy, tehát ahogy én látom a, a Youtube-ot. Amikor elkezdtük, akkor akik elkezdték, az egy ilyen későttini, kora felnőtt korosztály volt, ezek csinálták a videót, és nagyjából ez is volt a célközönség, ez a kicsit informatikus, beállítottságú kis kocka, Starcraftozok, Warcraftozok, mit tudom én, játszok a honfoglalóval online, meg ilyenek. Ez volt a célközönség, ez is volt az internetnek a társadalma, viszont ugye ez nagyon gyorsan elkezdett kinyílni felé hogy a fiatalabb korosztály egyre fiatalabban és fiatalabban belekerült, és erre indult el a content gyártás is, mert ezek a fiatalok nyilván azokat futtatták föl, akik nekik gyártottak contentet. Úgyhogy a, a, az ilyen kezdeti idők után én úgy vettem észre, hogy nagyon áttevődött egy a, a, kö, a nézőközönség a nagy hányada, így a fiatalok felé. Most azt kezdtem el észrevenni, hogy talán ez a, ez a trend most egy kicsit megváltozik a másik irányba, hogy nagyjából a fiatal korosztály felé ez így kifutott, így elért a falig, koppant, megvannak a fiatalok, azok kitartják azokat a youtubereket, akik nekik jártanak tartalmakat, meg, meg hozzák nekik a nézettséget, stb. elérést. Viszont a másik oldal meg egyrészt ugye, hogy beleörekszik, megváltozik a, a, az ízlésvilága, másfelől pedig nyilván az internet mindenki felé nyílik ki. Tehát most már arról beszélünk, hogy a nyugdíjasok ö, veszik föl az internetet, és ö, ők használják. Nyilván még sok nyugdíjas kontentel nem találkoztam Le nyugdíjasoknak szóló kontentel, de biztos, hogy van. Mi lehet a nyugdíjasoknak szóló kontent? Ö... Húsleves recept? Vagy mi? Tényleg? Egyébként biztos, hogy az is. Tehát, hogy a, ilyen gasztro dolgokat biztos nagyon szívesen néznek. Ö... Én egyébként ilyen történelmi dolgokat el tudnék Aha. nekik képzelni, tehát, hogy ilyen visszatekintéseket, tök amit jó. szívesen néznek, meg, meg szívesen megtudnak egyébként a saját korosztályukról, meg, meg korszelemükről esetleg arról, hogy mi, mi történt akkor már a világban Tehát tulajdonképpen te te akár ilyen fórumokat is lehet indítani. Így tökre el tudnám képzelni, nyilván nincs akkora elfogadottsága vagy, vagy szaturációja. Hát nem, a... nem tudjuk. Mi? Nem tudjuk, nem, nem tudjuk, nem vagyunk benne. De amúgy a... is én, én, én amúgy. Nem is, nem is leszünk. <gül> Majd meglátjuk. Meglátjuk. Igen, mert örök életünk lesz. Oh, Ö, de, de úgy kicsit azt érzem, hogy egy jó pár évvel ezelőtt mindenki DJ volt. Aha. Mindenki DJ akar lenni, mindenki. Most meg azt érzem, hogy egy kicsit ez most átment, most mindenki videós. Ja, ez te természetes. Ezt te beszéltük is valamikor, hogy, a, hogy mit olyan Amerikában, meg Angliában mindenki kisgyerekek influencer, videós akarok lenni, Kínában meg még mindig urajos, és ezzel emiatt egy kicsit szárnyanak is. Igen, és hogy. De előbb-utóbb, mint így, a, úgy gondolom, hogy ez a dj ez is le fog futni, mert az emberek azt látják, hát, hogy te tele van a piac. Már most annyira? is lefutóban van. Tehát, hogy ugye ez az, először ez a videózással kezdődött. És most már inkább áttevődik arra, hogy influencernek lenni, hogy csak tweet, izé, Instagramon, euh, szelfizni a coca cola és dörjön belőle a pénzt. Tehát az szerintem nyilván még nem olyan szinten, hogy úgy kihalt volna, mint a DJ, de szerintem már elkezdett áttevődni a videóról az influencerre. Oké, okay, de okay. amúgy már... Uh... Amúgy vannak olyan marketingcégek, akik direkt influencerekre építenek, ah, tehát hogy őket mutatni. kutatni. Igen, de azért, azért itt is ki fog bukni előbb-utóbb a minőség. Tehát, hogyha... Ha hát a közmédiaba kibújt. A, tehát, hogy a, ki, kibukott neki. a minőség, hogy, hogy a győzikes minőséginek kell lennie? Megszűnt. Igen, de van helyette más is. Tehát, ja. hogy... Meg amúgy még mai napig műsort vezet. Tehát, hogy ez igen. is elárul. Igen. Hát... Ja. Tehát, hogy ez is elárulja azért itt a dolgot, de amúgy tényleg azt, azt az azért csak valahogy az élet igazságának kéne lenni, hogy akik tényleg tartalmat gyártanak, mint például te, hogy tényleg ért... És ezért mondtam azért én, hogy neked nagyon néz, mert értelmes dolgokról beszélsz, és nagyon nehéz úgy fölmaradni. Hát, de világban. mondjuk, hogy talán az esetek többségében remélhetőleg. Mert igen, de... De azért tényleg ez a, ez, a, ez a tíz év, és készülsz majd valami, valami oh. erre ezzel kapcsolatban? Vagy ez meglepetés? Csak nem hallottál valamit, amit, trettim, amikor a láthatján... játszottam neked a műsor előtt az audioanyagát <laughs> És beége, és beége. <laughs> Igen, készülök, készülök valamivel, de ezt meg valamennyire Twitteren is, amikor realizáltam, hogy tíz év eltelt. Ha minden jó, vagy a mai nap meg fogom tudni vágni, és akkor ma este, vagy holnap Ebből lesz egy ilyen kis óda részemről. Hát, hogyha már így elárultál, meg... hogy, hogy én ezt részese voltam, csak mondom nektek, hogy a, az összes szörföll minden mindenhol. Tehát, hogy nagyon izgató volt. Ez, ez megint csak szuper lesz. Tehát, ja, képzeld el, hogy. Néztem egy ilyen listát a napokban, hogy mi azok azok a filmek, amiket nagyon-nagyon várunk 2021-ben. Neked van ilyen? Amit tudod, hogy ki fog jönni, és hogy nagyon vársz. Se ez... Semmit se tudok, hogy ki fog jönni, sejtem, hogy ki fog jönni. Ez a, az ugyanaz a film, mint tavaly is volt a dűne. Igen. Az új dűne. Igen, ennyi. Nekem ez. Igen, Minden ez más megkaphatja. Most... De jön ki a fekete özvegy is idén. Azt nem érdekel. Meg, meg fogom nézni, de ez az olyan dolog, hogy nem tudom, hozzá a postás a levelet, és elolvasom, hogy mit, mit írt nekem az OTP. Tehát, hogy Nyilván elfogyasztom, meg, meg beleillesztem így a, a, a Marvel tudásomban, meg a Marvel, Marvel élményeimben, de az nem egy olyan dolog, hogy várom, mert jön. Értem, és... A, so... olyan, mint a barátok. <gül> <gül> Lesz egy olyan, hogy Uncharted mered, Az egy számítógépes játékból készült adaptáció. Nem, nem, ez, ez valamilyen kis cím lehet, mert nem jutott el hozzám. Playstation-os játék, és, ah, nem, és nem az nem a lényeg, hogy ezt fogják megcsinálni filmbe? Godzilla vs. Inkább szegázni szoktam. Nem mondod, mai napig. Aha. Előfordul, több igen. jó Godzilla vs. Kong Amikor az... már a godzilla és a King Kongot ot Igen, igen, vágom, vágom, ennek is már jó régóta itt volt az ideje, hogy eljöjjön Már elég régóta pedzegették meg leforgatták, szinte már elég régen öh, Hát nem nem izgatom Godzilla Azért nevetek nagyon, mert de leírtam magamnak hogy a halálos iránban kilenc de úgy írtam le, hogy halálozás iránban kilenc ez szóval, a hát, autó. Sajnos, ez. sajnos. Én az megmondom is. az őszintét, ebből kilenc rész lement, és lehet, hogy megint most kapni fogom az évet, hogy én nem láttam az Iron Man, de én egyet nem láttam ebből a halálosítást. Hogy tudsz úgy élni, hogy nem láttad ezeket, de hogy még véletlenül se? Te láttál ebből. Itt az összeset láttam, és csak szeretem is. Mindig beégettem Nyilván nem a, a, a művészet magas iskolája, vagy a szórakoztató iparnak a magas iskolája, de, de, de egy annyira kis szerethető baromság, amit így elnéz az ember, hogy így gyakorlatilag hallhatatlan emberek így ugrálnak autóból autóba, meg. Aztán mégis csak Mert történt az autóbaleset, ugye? Ja, hát szegény Paul Walker. Tehát azért annyira nem halhatatlan, nem? Nem De ez annyira. MÁTI! Ez, ez, ez annyira... Nem, nem, nem, nem nevetek rajta meg sajnálom. Nem, szok, tudom hogy csak... Az... Igen. Igen, szegény Paul Walker. Hát, hogy sokan megsirattuk. Öö, öngyilkos az a kettő. Suicid szóval, Ja, Jaj, tudom. Ja, de ez az ízés lesz a James Gános. Arra kíváncsi leszek, Ugye a Galaxy, Guardians of the Galaxy Igen. Öö, rendezőjétől amikor ugye összerúgta a port a Disneyvel, akkor a Disney az egyből lecsapott rá, nincs kedve dolgozni velünk, légy légy Úgyhogy egy Suicide squad azt most összeraknálunk. Láttam belőle a trélert, optimista a trélert, vagyok. A ami már tudjuk, hogy mi. <coughs> Igen, most már tudjuk, hogy honnan jött a név, és ja. kíváncsi vagyok rá nagyon. Jön egy Matrix. A, annak fényében főleg, hogy milyen volt a Suicide Squad. Matrix 4. Akiben a, Keoni, a Kike, Kioni, aki kiker, Kioni. Kioni. Ez olyan, Jó. mint az ízé a, izé, a múltkor, amit mondtam a, az 3-ben végé, nem is tudom, ott is elszoktam magam. Igen. Na mindegy, tehát a Neo. És a, és a Trinity marad meg a többi a, a, az ügynökökök nem. Tehát, uh -huh. hogy ő a, a két biztos színész marad. A, a Matrix 4-ben. Ez a És egy love story lesz. Egy szerelmes vonalat fognak vinni. És ezért érdekes a dolog, Figyelj, hogy... a Watch of csinálják, a Matrix-ot jól összerakták, volt a sorozatuk a Netflixen, azt is nagyon jól összerakták. Én bízom benne, hogy, hogy ügyes, ügyesen össze fogják rakni. A legrosszabb dolog az lesz, hogy borzalmasan rossz lesz, és egyébként meg semmi kötődésem nincsen a Matrix-hoz, mint Fanchise-hoz. Ez nekem a szerelmes ütötte föl a szememet, hogy... Látom benne együtt a rációt, és ha... Ebből ki kéne indulnom, akkor én azt úgy képzelem el, hogy <coughs> szerelmes sztorinak indul, ö, ilyen kicsit furán fogod nézni, hogy hogy van Neo meg Trinity együtt, és valahogy ki fog belőle sülni, hogy ez a Mátrixon belül programot csinált magának egy idősödő Neo, hogy újra a, a azokat a pillanatokat, és, és amit soha nem tudott megélni annó Trinity-vel, és akkor ebből majd bele fogják valahogy kerekíteni egy Én csak azt nem ilyen szeretném, hogy valami, valamilyen szappanopera, a brazil csináljanak belőle, mert azzal nagyon megcsúfolna az egész. Nem, azért a Watch szeretik az ilyen high concept dolgokat, hogy nem, nem ilyen alapszinten ragadnak meg, hogyha ha van is benne valami, lesz ilyen, ilyen romantikus szál, az is ki lesz csavarva végén, hogy a trinity az arca egy ketté nyílik, és ott lesz benne a robot, és így kiköpi a savat, vagy nem tudom. Tehát, hogy biztos, hogy lesz benne egy kicsit mélyebb, vagy, vagy kacifántosabb megoldás. Igen, itt közben írjátok, hogy az eredeti Mátri Mátrix is egy szerelmes story, szerelmes, de azért igen, de én aztán azt nem akkor, hogy átessen egy másik oldalra, és aztán ilyen nagyon ilyen... Nem, nem hiszem, hogy ettől félnünk kéne, meg szerintem akkor a stúdiók nem álltak volna oda, hogy figyeljetek, akarom csinálni egy szerelmes story Tizé Neóval és trinityvel. és így, what? Hol, és hol fognak benne verekedni? Hát ez a... Hol lesz a lassítás? Tehát hogy így oda hajol, hogy puszit adjon neki, és így elhajol. De rossz rántottát csináltál. Rossz rántott? Nem tudom. Kirántott húst. Ne, csak azért jutott ezt, mert tegnap nagyon jó rántottát csináltam. Tötött káposzta. Igen. Így filmek terén egyébként még tegnap olvastam, lehet, hogy nem tegnapi hír, de tegnap olvastam, hogy Kevin Feige mondta, hogy elkezdtek dolgozni a Deadpool 3-on, már a Marvel Cinematic Universe-be. És írják a forgatókönyvet, nem tudom már kivel, a, ő is benne volt az előző részekben, és Ryan Reynolds is benne van a forgatókönyv írásban. Mondták, hogy idén még nem fognak tudni elkezdeni vele forgatni, mert Ryan Reynolds egy nagyon nagy hollywoodi sztár, és elfoglalt, és be van táblázva. Meg most neki is lesz egy új filmje, ugye amikor egy ilyen RPG játékban a szemüveget... Igen, egy ilyen, ilyen NPC... NPC. En, NPC -a egy játékon belül, és rájön, hogy ő egy NPC. Igen. És látja maga körül a, a player karaktereket. Igen. Én nagyon kíváncsi leszek rá. Tipikusan az a színész a legrosszabb filmét is élvezetten nézed, talán a Greenland tört, nem? Hát azért, mert azért, mi a bajod vele? Hát az olyan buta. Ja. Tehát olyan, olyan buta, és, és túl sokszor komolyan veszi magát. Na például a Reynaud filmeket például látom, és szeretem is. Tehát, hogy most Na. mégre nem kapom a... mert, mert hamar behatárolhattak nagyon... a nézzük, téged. <laughs> nagyon szeretem a, a, azt a humort, és mert mindjárt hogy láttad. Én láttam az első részt. Nem láttam. Oh, azért. Is. <gül> nem, és amúgy. Nem, mondja ilyeneket, mint az ilyen kis turetek, ilyen lézer kiönnek a fából, és így tüm, vaporizálnak, hogy <gül> nem látta gyűrűkurát. beindul a, a siréna, Gyurikura indítás, 5 másodpercet van elindítani, és ha nem, akkor. <gül> nem, amúgy, még az egy elég, Mi azt. Tényleg nagyon jól megcsináltam. És egy... még két film van, ami, amit akartam ráhozni. Az egyik a Mission Impassable 7. Már hetedik? Láttál egyet is? Viszonylag sokat láttam belőle. A, az elsőre mindenki emlékszik szerintem, amikor a, kimászik a, az üvegépületnek uh -huh. az ja, oldalára. Igen, igen, és akkor ott le, meg amikor leereszkedik, és akkor csak ennyit áll vissza. Egyébként ezzel nem lenne probléma, hogy ezeket nem látod, ha nem beszélgettünk volna egy 25 perccel ezelőtt a szexis New Yorkról, amire furán Állj. sokat tudsz róla. Egy-két egy részt láttam, azt is a South Park miatt, mert azt vártam. É, nem Ki hiszek már A És a másik, az utolsó, a Space Jam 2. Ú, uh, a Space Jam 2, az úgy hiányzik, mint falat falatkenyér. Nem mondod, pedig az mennyire cuki volt az első Persze, rész. de Michael ez, mondod, ez, ez Nem szabad hozzányúlni. Tehát ez ugyanolyan, mint a visszajövőbe, vagy nem tudom. Tehát Ez olyan, mint hogyha jön a, mit tudom én, az eredet kettő, vagy mihez hasonlítsam, a citizen kettő. Adj neki egy esélyt. neki egy ha rossz lesz, akkor lehet szólni. Az aranypolgár kettő. Még aranyabb. pedig nem Jordan lesz, hanem Lebron. Halálosabb aranyban. Irámban? Irányba, aranyban? Az... Halálozás Iránban 9, azt írtam életemben. Igen, igen. A halálozás irányban 9, az... Zseniális. Az is zseniális, jó lesz. Ez lesz az idei filmfelhozatalunk. A Deadpool nem, mer az majd soká, de... Igen. Valami biztosí Biztos, hogy lesz mi. még... B... Oh, jó. Ajzé, a, tudod, mi fog kijönni? A, a legendás állatok. Az idén ki fog már jönni? Johnny Deppet ki takarítják belőle. Az nem az a Harry Potter rész? De, de, de. Ezt beszéltük is, hogy a Johnny Deppet azt izé szopatja ja, a, ja, igen, mert az mert, abuzáló a, felesége. Már neki ment a feleségnek, és megvert, hogy mi volt itt Ne, a... Az volt, hogy a... Ö, tehát gyakorlatilag a a, a Reeves volt itt az áldozat, mert a a, a olyan kapcsolatban éltek az, az megállás nélkül ö, abuzálta, nem jut eszembe a magyar szó. Nem is kell. Verte, ütötte, állandóan degenerált, izének, mindenféle szarnak elhorta, üvöltözött vele minden. De ugye, és visszatérünk itt a műsor elejéhez az elfogadás, ugye? Igen. Meg a kompromisszum. De, de, bántalmazta. Köszönöm szépen, gyönyörű magyar szó. Bántalmazás. Igen. Ez nem jutott eszembe a bántalmazás. Mert nem bántalmaznak téged az ekszeneget. Ez lehet a probléma, hogy, hogy nem. Úgy de mondjam. majd az adás után légy szíves, ezt portold be rajta. Nem, mert már akarom, hogy befejezze ezt a videót, amit én már egy kicsit ja. beletekinthettem. Azt mm. szeretném, hogy befejezd, mert nagyon jó volt, majd utána. Majd képpen milyen jó lesz. Így van. Na, Na jól srácok. Szerintem a mai pirítóst megettük. Oh -oh -oh. megettük. Le is nyertük. Nagyon-nagyon <gül> szeretnék boldog napot kívánni. Mm. És vigyázzatok az úton, mert rohadt csúszós, jó? Ja, meg a köddel. Meg a köddel. És ha Vigyázz... valakit el kell ütni, akkor mátét üssétek el. Mert nem láttam a vas embert. Hát többek között. <gül> Pótolni fogom. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok!